Pa kaže mi sjedni, a oni mi kažu, pa šta si odjednom postao papučar? Pa šta sad ne smiješ izići? Sad ti žena zabranila, sad ti ne smiješ zbog mame, sad ne smiješ zbog komšija, zbog koga ne smiješ sad izići? Ajde ba, s nama, neće ti ništa vidi. Priča mi čovjek i kaže, zarekao sam sa da neću više nikada ući u diskoteku. I kaže, jedne noći izišao sam sa svojim abavima, starim društvom, izišao sam sa svojim starim društvom,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 Kaže, ponovo sam s društvom, samo odlazi u slastičarno. I jedne prilike, pošto pijemo sok u slastičarnoj, kaže jedan od njegovih tih, ah baba, hajmo, kaže, otići ovdje, kaže, u ovaj kafeć, kaže, popiti sok. Neću, ne idem u kafeć. Pa isto ti je to, kaže, mi ćemo popiti sok i ovdje, a popit ćemo sok i tamo. Pazite, koja je to metodika, kako čovjeka odvlači iz pravog puta. I stvarno, kaže, ja sam ušao prvi put, Malo mi je bilo neugodno, neprijatno sam se osjećao i izišli smo odatle, nije, nisam se baš lije posjećao. Drugu noć ponovo mezove i ponovo smo ušli u isti taj kafić. I kaže, ja sam počeo da osjećam jednostavno da je to sa svim normalno. Dok nije počeo konzumirati alkohol. I počeo konzumirati alkohol i zalutao s pravog puta i hvala Allahu svehanu teala pokajao, se je vratio sa Allahu i žadašanu i nakon što se je vratio, ovo je ispričao. Ali pogledajte kako sve postepeno,